Tuolla se näkyy. Matkaa on kilometrin verran. Oikein mukavan ja ilma pientä kävelyretkeä silmällä pitäen. Näetkö tuon valtavan hahmon tuolla kaukana? Näin toki. Se on 20 kilometriä korkea patsas, joka on juuri heittänyt kädestään muovimukin. Tuolla siellä näkee harvemmin. Tuolla ylhäällä näkyy se muki. Käsittääkseni sitä kannattelee siellä taiteellinen näkemys. Ihmeellistä vai mitä? Ikävää vain, että meidän avaruusaluksemme on pysäköitys sinne. Harttur katso. Se laskeutuu. Mitä? Luoja se laskeutuu. Muki laskeutuu. E ei, ei laskeudukaan. Maan pinta nousee ylöspäin. Taivas liikkuu. Sivuttain. Se kiertyy rullalle. Mitä hittoa on oikein tapahtumassa? No voi, voi. Näyttää siltä, että todellisuus on taas hieman epäkunnossa. Niinpä niin. Maavin sattuu olemaan oikeassa, sillä lievästä viivytyksestä kärsivän tähtien välisten avaruuslinjojen aluksen ensimmäisen luokan osastossa on tapahtunut kammottavia asioita. Saanko tarjota teille rybyn? Sarnivu! Sama mies. Luulen, että... Mutta kuka sinä oikein olet? Minkä tähden minä haluan tavata sinut? Minulle sanottiin, että sinä olet tähtien välisellä ristelyllä, jonka minä kyllä tajuan. Mutta se, että sinä olit tällä ristelyllä omassa toimistossasi, sitä minä en tajua. Mutta se on totta. Mutta pois. Mutta kuinka? Minä ajattelin, että. Mitä että... sinä nyt haluat, Ford? Tuota pikku tilka Janksin ponua, jos sopii. Hommaa hänelle, Ryppysarnevu. Oikea tukeva, Riitti. Kiitos. Ja minulle myös. Itse asiassa kaksi. Minä en tiedä mitään sen pahempaa kuin, että ainoastaan toinen pääni on juovuksissa. Malja saavutuksellesi, Seipoti Bibelprok. Saavutukselleni? Ai joo, niinpä tietenkin. Mille saavutukselle? En minä tiedä. Minulla niitä saavutuksia riittää. Onko sinulla kultasydän? Toitko sen mukanasi? Tuota, joo, toipa hyvinkin. Minun maailmankaikkeuteeni. Joo? Anteeksi, mihin? Tähän maailmankaikkeuteen, jonka olen luonut toimistossani. Sinä olet ollut minun maailmankaikkeudisseni jo jonkin aikaa. Häh? Sopiiko teille, että minä menen tuonne nurkkaan istumaan ja vedän pääni täyteen? Ja jos teitä ei häiritse, minä hyräilen itsekseni. Tämä kaikki on alkanut käydä. No, kyllähän te tiedätte. Tarkoitatko, että tämä on keinotekoinen kaikkeus? Kyllä. Kaikki tuokin tuolla ulkona? Aivan. Ja me olemme sinun toimistossasi? Niin. Olen minä kaikenlaisista näpertelijöistä kuullut, mutta tämä on... Se on tehty hyvin tarkoin aidon mallin mukaisesti. Vai muutamia pikkueroja. Mutta milloin minä sitten joudun tänne ja missä? Et siis huomannut. No, sen saat selvittää ihan itse. Mutta nyt kun olet tuonut kultasydämen tänne, me voimme hajottaa tämän maailmankaikkeuden, palata todelliseen maailmankaikkeuteen ja suorittaa tehtävämme loppuun. Voisinko minä esittää muutamia kysymyksiä? Kyllähän se sopii. No, aloitetaan sellaisella kuin kuka, mitä, milloin ja missä, ja jatketaan aiheista minne, mistä ja minkä vuoksi, ja lopuksi tosi kova kysymys, miksi. Ja minulle viinilista alkaa hyvältä. Itse asiassa koko juttu on äärettömän yksinkertainen. Kauan sitten me, sinä ja minä, päätimme ottaa selvää, kuka oikeastaan hallitsee linnurataa. Kuka tekee päätökset presidentin selän takana? Minä sain selville, että hän oli vetäytynyt piileskelemään erään unohetun avaruusristeilijän ensimmäisen luokan osaston baariin. Luuletko pystyväsi hiljentämään tuon oidottajan? Hei, Ford. No, minä laulan sitten jotain muuta. Baariin keinotekoisessa maailmankaikkeudessa. Sillä aikaa sinä suoritit koko operaation tärkeintä osaa. Sinä varastit äärettömällä epätodennäköisyydellä toimivan aluksen, jota ilman me emme olisi pystyneet puhkaisemaan hänen maailmankaikkeuttaan suojaavaa voimakenttää. Ja sitten toit kulta sydämen minun piilpaikkaani. Ford, no mitä nyt? Sinä hoilota edelleen. Niinkö? Kappas vaan, niinpä taidan tehdä. No entä sitten, etteikö te pidä siitä? No minä alalla jotakin muuta. Minä komennan sinun aluksesi alas niin, että voimme häipyä täältä ja rystyä hommiin. Eräs vaikeimmista ihmisten hallitsemiseen liittyvistä ongelmista on se, kuka saadaan tekemään kyseistä hommaa. Tai oikeammin, kuka saa jujutettua muilta oikeuden hallita heitä. Summa summarum. On surullisen yleisesti tunnettua, että ihmiset, jotka haluavat hallita toisia, ovat juuri niitä, jotka siihen huonoiten kykenevät. Ja edelleen, summa summarum. Jos ihminen pystyy pääsemään presidentin virkaan, hän on yksi niistä, joita ei missään tapauksessa olisi pitänyt kyseiselle paikalle valita. Ja yhä edelleen, summa summaarum ongelman ydin ovat ihmiset itse. Ja tästä voimme päätellä seuraavaa: Galaktiset presidentit, jotka ovat niin riemuineet siitä, että he ovat päässeet kiinni vallankahvaan, eivät ole innostukseltaan huomanneet, että itse asiassa he ovat olleet vallankahvasta mahdollisimman kaukana. Ja jossain heidän suuren egonsa varjossa on, kuka? Kuka voisi hallita linnunrataa, jos sitä ei voida sallia sellaiselle henkilölle, joka haluaisi olla hallitsija? Kisu, kisu, kisu. Tahtoako kisu vähän fisua? Maukas piikku fisu. Tahtoako kisu fisua? Jos kisu ei syö fisuaansa, niin kisu laihtuu ja kuihtuu pois, luulisin. Kuvittelisin, että siinä saattaa käydä niin. Mistä sen koskaan tietää. Kisu saanut itse miettiä, syökö kala vai ei. En minä halua sekaantua siihen. Minusta kala on hyvää. Mutta toisaalta minusta sade on merkeä. No mikä minä olen sanomaan mitään. Mä no näen. Siinä on kisu syö. Sisut tuodaan jostain kaukaa. Tai niin minulle on ainakin sanottu. Tai minä kuvittelen, että minulle on sanottu niin. Kun miehet tulee, tai kun minä kuvittelen, että miehet tulee kuudella kiltävällä mustalla laivalla, kuvitteletko sinäkin, että ne tulevat? Mitäkin kisu näkee? Ja kun minä kuuntelen niiden kysymyksiä, niin Kuuletko sinäkin niiden kysymykset? Ehkä sinä kuvittelet, että ne laulavat sinulle. Ehkä ne itse asiassa laulavat sinulle. Ja minä kuvittelen, että ne kyselevät minulta kysymyksiä. Luuletko, että he kävivät tänään? Minä luulen niin. Lattialla on mutaisia jalanjälkiä. Ja pöydällä savukke ja viskiä. Sinun kupissasi on kalaa. Ja minulla on muistikuva heistä. Ja katsos mitä muuta minulle tuotiin. Ristisanan tehtäviä, sanankirjoja, ja taskulaskin. Luulen, että olen oikeassa, kun ajattelen, että he kyselivät minulta kysymyksiä. Jos he tulivat niin pitkän matkan tänne ja toivat kaikki nämä lahjat vain saadakseen laulaa sinulle, niin se tuntuu kovin kummalliselta. Ainakin minusta. Mutta mistä sen koskaan tietää? Minusta tuntuu siltä, kuin olisin nähnyt toisenkin aluksen taivaalla tänään. Suuren valkoisen aluksen. En musta koskaan nähnyt niin suurta valkoista laivaa. Vain kuusi pientä mustaa. Tai ehkä kuusi pientä mustaa alusta yhdessä näyttää yhdeltä suurelta valkoiselta alukselta. Hmm. Ehkä minä haluaisin nyt lasillisen viskiä. Kyllä, se tuntuu todennäköiseltä. Ehkä jotkut muut ovat tulossa katsomaan minua. <kuk�u atheist> Onpas kotoinen sää. Hei Maavin, tuletko sinä mukaan? Minkä vuoksi? Te haluatte tietää, kuka hallitsee kaikkeutta ja kuinka minä tiedän jo sen. Öö, miten niin tiedät? Enkö minä ole kertonut sinulle, että minulla on planeetan kokoiset aivot? Vaikka eihän minua kukaan kuuntele, minähän olen vain pelkkä robotti. Tää sanna olla, Arto. Tuolla vai? Niin. Mitä? Tuossa hekkelissä. Kyllä. Omituista. Mutta tämähän on jossain Jumalan selän takana. Ei hitto. Meidän täytyy olla väärässä paikassa. Kaputa ovelle. Kuka on siellä? Ee, tuota, anteeksi, mutta oletteko te maailman kaikkeuden hallitsija? Ei ainakaan haluaisi olla. Oletteko te merkiä? Merkiä? Miltä se näyttää? Minusta ainakin näyttää siltä. Mutta te saatatte olla toista mieltä. Jos olette sitä mieltä, että lämpö kuivattaa teidät, teidän on parasta tulla sisälle. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. kiitoksia. Anteeksi, mutta mikä teidän nimenne on? En tiedä. Kuka niin? Oletteko te sitä mieltä, että minulla pitäisi olla nimi? Minusta on omitusta antaa tällaiselle hämärjen aistimusten kokoelmalle jokin nimi. Kuulkaapa, meidän pitäisi esittää teille muutamia kysymyksiä. Hyvä on. Voitte laulaa kissalle, niin jos haluatte. Pitäisikö se siitä? Teidän on parasta kysyä siltä itseltään. No niin, kuinka kauan te olette hallinnut maailman kaikkeutta? Aha. tämä kysymys koskee mennyttä aikaa, vai mitä? Aivan. Kuinka minä voisin olla varma siitä, ettei menneisyys itse asiassa ole vain minun välittämien fyysisten tuntemuksien ja mielitilani välinen ristiriita? Vastaatteko te kaikkiin kysymyksiin tuolla tavalla? Minä sanon, mitä mieleni juolahtaa. Kun oletan, että kuulen ihmisten sanovan jotain, sen enempää en osaa sanoa. Jaha, nyt selvisi. Mieshän on hullu. Olen hiljaa. Teidän ne käy ihmisiä, eikö totta? Luulen niin. Ja he pyytävät teitä tekemään päätöksiä, jotka koskevat sotia, talouselämää, ihmisiä ja kaikkea, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu. Minä teen ainoastaan sellaisia päätöksiä, jotka koskevat minun maailmankaikkeuttani. Se koostuu siitä, mitä näen silmilläni ja kuulen korvillani. Kaikki muu on minulle arvailua ja kuulopuheita. Mistä minä tiedän, onko näitä ihmisiä edes olemassa? Oletteko te olemassa? Minä sanon, mitä mieleen ei ole Mutta ettekö te tajua, se mitä te sanotte vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään. Heistä minä en tiedä mitään. En ole koskaan tavannut heitä. He ovat olemassa vain noissa sanoissa, jotka luulen äsken kuulleeni. Ne miehet, jotka käyvät täällä, sanovat minulle, että se ja se haluaa julistaa jotain, jota he kutsuvat sodaksi. Ne ovat kuulemma tosi seikkoja. Ja sitten he kysyvät, että mitä minä olen mieltä. Ja minä sanon sano, mitä mieleen juolahtaa. Joskus on kysymys jostain pienemmästä asiasta. Joskus he saattavat sanoa, että Seypoi Bibelbroks on presidentti, mutta että hän on taloudellisissa vaikeuksissa vaikutusvaltaisen psykiatrisen kanssa, joka haluaa määrätä tuhottavaksi jonkin planeetan sen vuoksi, että se on jonkinlainen jättimäinen tietokone. Ja että pitäisikö hänen antaa... Ää, he, he, he, hetkinen, hei, hei, hetkinen. Äh. Istu alas, äh. Arthur, istu. Äh. Hei, hei. Anna hänen mennä, selvitetään se myöhemmin. Mutta olisi mieletöntä väittää tietävänsä, mitä toisille ihmisille tapahtuu. Vain he itse tietävät sen, jos heitä nyt yleensä on olemassa. Mitä sinä sitten olet mieltä? Minulla ei ole mielipidettä siitä asiasta. Kuinka minulla voisi olla? Minulla on. No niinhän sinä sanot. Tai minä ainakin kuvittelen sinun sanovan. Hei Ford, tuota, se maan asukas. Luuletko, että hän... Ei kai hän vain. Mutta ettekö te ymmärrä, että ihmiset joko elävät tai kuolevat teidän päätöksistänne riippuen? Ei se minusta riipu millään tavoin. Minä en sekaanu ihmisten asioihin. Luoja tietää, että minä en ole julma ihminen. Aha, te sanoitte luoja. Te siis uskotte? Kissani. Minä sanon sitä luojaksi. Ja minä olen sille ystävällinen. Hyvä on. Mistä te tiedätte, että se on olemassa? Mistä te tiedätte, että se tietää teidän olevan ystävällinen sitä kohtaan, tai nauttii siitä, mitä te pidätte ystävällisyytenä? En minä tiedäkään. Minulla ei ole aavistustakaan siitä. Minusta on vain mukava käyttäytyä määrätyllä tavalla. Tämä oli jota kohtaan, joka vaikuttaa minusta kissalta. Ei sinne mitään sen ihmeempää. Anteeksi nyt, mutta minua alkaa väsyttää. Mikä tuo on? En tiedä, mutta se ei kuulosta ollenkaan kivalta. Mennään etsimään sitä maan asukasta. Anteeksi, nyt jos poistu menee hätäisesti, suuri hallitsija. Mutta jatkakaa, te vain vähemmän kiinnostavaa työtänne. Tapaillaan! Odottakaa! On vielä niin paljon selvittämättömiä asioita. Vähemmin, vähemmin, vähemmin. Arttuun! Arttuun! Ai, sinähän sinä olet. Hei, mutta missä on kulta Maavin kyllästyi odottamaan ja lähilätkimä. Hän jätti tämän lapun. Hei, anna tänne. Arvoisat herrat, mietittyni tilannetta perinpohjin, tulin siihen tulokseen, että työni Miluaisin pysäköintipaikan hoitajana on tähän mennessä mielenkiintoisin ja haastavin tehtävä, joka minulle on uskottu. Jos se kuitenkin jostain syystä alkaa kyllästyttää minua, tulen hakemaan teidät. En usko, että te joudutte odottamaan 576 000 miljoonaa vuotta, kuten minä. Mutta en voi myöskään taata, että niin ei voisi käydä teidän maavin. Hän on ilmeisesti mennyt jatkamaan keskustelua sen kahviautomaatin kanssa. Jaha, täällä sitä sitten ollaan. <hah> minä alan vähitellen tottua tähän. Mihin? Sateeseen vai? Ei, ei, vaan siihen, että jään nalkkiin jollekin typerälle epämuodikkaalle, Jumalan hylkäämälle planeetalle. Meidän lienee parasta painoa sisälle tästä sateesta ja liittyä ihmiskunta. No, en haluaisi kuulostaa mitenkään masentavalta ja pessimistiseltä, mutta käsittääkseni tämän planeetan asujaimiston muodostavat vanha solipsismin riivaama ukko ja kissa nimeltä Luoja. No, olisahan tässä voinut käydä huonomminkin. Ja huonommin. Ne. Minä luin kerran yhdestä vanhuksesta, joka asui yksin pienellä asteroidilla. Ja hänen ainoa ajankulunsa oli kaupata käytettyjä kuulakärkikyniä. <tos> Uskoisin, että j voi kertoa asiasta hieman enemmän. Galaktinen poliisi ei ole koskaan pystynyt todistamaan mitään. Mistä sinä olet sellaista lukenut? Yhdestä kirjasta. Mistä kirjasta? Linnunradan radan käsikirjasta littareille. Ai... See